سوره حقہ دې سورته کې تخيبي او خريزي ګرځي سورته په دوو رکو گانو مشتمل ده اول رکو کې د قیامت د احوال بیانې یو حال بیانې چې کله عالم پناشي دیم حاله بیانې دامل نامو چارو مل نام په خيلا سور کې کی کیږي چارو پکین او در حاله بیانې د جنت او د جانم د اترو سوک بجانم تبو سو جنتہ بیا دیمه رکو کې بیان مقاصد ارباو دی اول کې اسباد د قیامت دی بیا پنازي گرکه عالم الحاقتم الحاقا اگرشتونه ورز صدرشتونه ورز و ما درا کم الحاقا او سی شپو کوتا درا جسدا اگرشتونه سمودیانو اذیانو بالقیا تہ قیامت باندې د قیامت په نمونو کې ونم قایاله ذکر چا توقور والے کې را پاسه حساب کتاب ده فاما سمو هر جو سمو ځان هلاک شو دي بتواغیا پسو سرکشی یا تواغیا چغې تموي بتواغیا پسو دا غتی چری د تیری په ذریعہ شو بیس علاقشی و دوی پا اغا سخت چغا جلال مانا کئی بسویاتی تواقیان پا سخت او واما آدون ارچو آدیان علاقشی و دوی بریهن سور سورین پا اغا باد سخت آتیتین دا حد نتیروتن کئیم سختر آلیم تا بیکڑو دار و دیوبانده سبالیالین اوش په و سمانیتا ایام اوطور دیم اوش په اوطور دیم دا به من تابې کړو دا به موږ مقر کړو وسवत هو سومن نهایت بند پترل قومه لذو بتاقوم پدې کیسه را پڑھمې کان ما اجازه نخلن تابو دا بونډان دې کجورو خاويان ولې شریم پال ترالوم نوی نه اغېز لرمن باکه اسوک باکه په دنیا اوراتل کړې فروان او څو چدن مفجو والمتفقات اول شو کلو نو دیو رات لرل کډیو بل خاطیا په گناونو سلام تاسو رسول ربي نا فرمانی کډوا د رسول لفظ درمو پسونه دیو در الله اخذ تر ربیه په نو لکو لګو سلام ان لما تولم یقین من کلا چوڑ دیوبو تیر شد حدنا زیاد زیادی شیبو حملناکم پورت مکریتا سپیل جاریا پا کشتائی کم ای نجالا دیفارا گردو دا کشتائی تاسو لره تسکیرتن پن و او یادی دیل لرا او زنو آئیا و گنیادون کی پیدانو فی خفی سورو نکل آجی پوکیوشی پش پیلے کے نفخت واحدا پوکیو و حملت الارض والجبال او پورت بشی سمكي وبرونا فا دكتا دكتا واحدا نجرق بوي جرق يوم دا بيو جرق بوي يوم بسرا فا يوم ايزين پا دوارد دوس اغپنا دعالم بياني مخلوق بپناش فا يوم ايزي وقات الواقعان پا دوارد وقات الواقعان رابش قیامت وانشقت السماء او اوبچو اسمان فا يوم ايزي واحدا دا اسمان ما پا دوارد والملکو او ملک الار جائے پا ترپونو دا اسمان بئی ویحملو او پورتکی با تابع بئی عرش ربی کا دارش درستا فوقاوم لپاس دخلکونا یوم ای دن پا دور سمانیا اغات سفون دا ملائکو سمانی تصفوف من الملائکا اغات سفون دا ملائکو پادش و عدد عدد, عدد اللہ تمعلوم دے چاہ دے سوند عبدالعیم نعباس ابن قلقیم قرثوی دا عبد العلیم نقل کئي سامان تو صفو اغا تاسو فونو الملائکم اس داغش میرش میر اللہ تمارو نیچا اسونه دا بازار استا بی فوکام یوم الدین پداوار تورذونا پیش بشی پڑھ بنیسا سونه خائفیا پڑھی دون اس کی اس اغا مقام ذکر کئي تے تقسیم د عمل نامو قام منو کتاب واه سو جوړ کړی شي آتا عمل نامه دا غو په خلاص نوې باندې هاو مقرو کتابي هاي هاو مقرو راشي راشي اولو له دې ها, ها, ها اوم دا څنګه دې له مردا اا اسم پهل له په امر راشي اترو کتابي اولو له دې عمل نامه ما غمان کوځو مخامخ ګرنون کی کې هم خپل صاحب سلام او وی شد راځي هغه باجن کی جو خوشحال وي پي فجناتن بلندو کې کتو فوادانیا میوې داږي بې نېسي او په له شي خري او اس کوي حنیان پرمانا یما سبتم فی الیام الخالیا پس او داږي کړه او تاسو فی الیام الخالیا په دنیا کې دا تاسو دنیا کې عمل کړو نو داغي بدلش ما وا آم ما من کتاب وا او سوچ ورغړشې مننا ما دي شمالي پکین لاس فايقول نو بوې او بوې دا سره افسوس وکيا يا ليت نه هاي مالا لموت كتاب يا نه راغله شي زمما منامه او نه وې لين ماي صاحب يا شي زمي صاحب يا ليت ها كانت القاضيا اي يا ليت ها هاي وي امرلم موتت الاولى كانت القاضيه کاش يرم بیمار اورم بیمار وي بيسل كون کي کاش مخي مركزو بيسل کړي خبا چمړشه او بينو پوتک نه خبا ماغ ناني ماليا پیدران اکر ما در ما زمان هلا كاني سلطاني علا کو زمانه سلطاني باچي زمان دبدبد زمان علا كاني حلاک شو مانا باچی زمان یا حلاک شو مانا دب دب زمان یا حلاک شو زمان دلیل زمان یہ رو سماتی اس نرازی ما غزان دیر بانی کتل الله اللہ وی خوزو انیسی دلدارا فغلو دا غدرم حال بیانی د جانم دتلو فغلو آت کې کردلدارا بیا پترو د جانم سلو دنک دیم سم ما فی سیلسلتن بیا پا آغا کې. زرو اج کړي دا سابون زيران بشمهره وې سابون زیران ځان چاو اویا کړي وې دا او یا کې نه د کثرت نه دا ځکه د عدد انتهار আজি فلصو درو د انتهار <متوسطور> আজি پوو نووو چې فلصو کې زر کین او یا ترو شو دیو جنرال 70 عدد دا کې نه د کثرت نه اخني بشمهره کړي سَبُونَ زِرَان بېشمهره کړای فصلو کو دن کېله هِنو کان د هو ایمان نور په الله لوئ ولا حظ او نه تیزو ځان بل نه ځان تیزو نه بل تیزو علا طعام المسکینا په خوراک د غریب بل اصل الیوما نشذرنن په دې ځای کې حمیمون ګرم دوستو ولا طعام او نشذر خوراک مگر د وینو زو وینځي بخوري نوح ربی اللہ را مگر خطا کار پھلاو قسمو داسندا گو اكو مزه بما ترسون اگر چی نه تاسو و ما لا ترسون تاسو انه لقول رسول داوس مقاصیرबाजी کرکې اول صداقت د کتاب انه لقول رسول یقینا دا وینا د پیغمبر او صداقت د رسول شو دا د هغه پیغمبر وینا عاجزت مندې انه لا قول <سؤال> رسول <سؤال> كريم هم صداقت کتاب هم صداقت رسول وما هو بقول شاعر او نذا و نذا لیونی قلیل ما تؤمنون لك 700 ایمان راوی ولا بقول كاهن او نذا و نذا تریتی 1.715 ل دا صداقت کتاب یا تنزیل من رب العالمین را ل گلد دی خط در رب نه دی بیا صداقت رسول والا او تقول علينا کدي پیغمبر جوړ کړې بمنګ باندې بازل اقاوین باز خبره لاخذنا منو من بنيولودل درا بلي يمين مضبوط ثم لقد طعنا بهم بريكړو د 43 شاعر رق د مرې رغونه ما بولا رغونه د مرې غسکړو یا رغونه د زړه مې غسکړو ثم لقطوانا من الوتين بها وسقوا ماذنا اگر غنذر زرو ين له مول وسکړو ثم لقطوانا من الوتين بها وسکړو اذا اگر غنذر زرو فما منكم چابر انا بنکلے نو خلاص چمان خلاص رہ جزا مار کو و کو من حد نو پتہ سو کہ سو انو حاجزین ذرا من خون من کو لے و انو لا تذکرۃ المتقین کتاب یقینا القران بندے فرض فرزگاروں و ان العالم او یقینن ما معلومہ دا انا منكم مكذبين چې پتا وسکه تکذیب کوون کې دا, تا تا کی دا قران شتا تاسو کې دا چې خلک شه چې هغه دا قران دا الله کتاب نه غني دا ځانوي هو انه ولحسره ان یا ساتي یقینا دا قران دا وسوځي په کافرو کله قیامت کې صداقت د کتاب شو او اثبات د قیامت شو انه لحسره ان الکافرین یقینا دا افسوس ہے پکائے پھر ومانہ قیامت کی وہ انه لحق اليقین یقیناً دا قران دا حق اليقین وہ انه دا حق یقیني دا حق یقیني وانه دا پس ب بسم ربک الرظیم اخر کے مسئلہ توحید پس نپا کو گن دی سدارنہ نوم در خپل اعظم چلوید دلوی ذات پاک تاوه